Людського життя криниця. Людського життя криниця. Сонце в ній світить сміхом, місяць стікає плачем, зорі дзвонять піснями, вітер гуде, мов стогін. Людського життя криниця. Б'ють в ній стрімкі джерела радості і печалі, спокою і тривоги ненависті й любові, людського життя криниця. П'ю я свою самотність, п'ю я свої печалі, п'ю я свої турботи і не можу напитись щастя.